חכמות נשים בנתה ותה, ואיוולת בידיה תהרסנו. הולך ביושרו ירא אדוני, ונלוז דרכיו בוזהו, בפי אוויל חותר גאווה, ושפתי חכמים תשמורם. באן אלפים אבוס בר, ורב תבואות בכוח שור.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 ובקרב כסילים תיוודע, צדקה תרומן גוי וחסד לאומים חטאת, רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש.